Îmi de Sara Memorabilă din vara lui 1965, când în sala Sara Bernard la Paris a fost spectacolul cu rinocerii de Eugen Ionescu în interpretarea trupei Teatrului de Comedie din București, în frunte cu Radu Beligan. Noi le-am tratat ca un spectacol Bineînțeles de o anumită răspundere Dar un spectacol Dar după al doilea gong Au avut inspirația Să pună cele două imnuri Francez și român Asta ne-a electrocutat Am simțit că nu e un spectacol simplu Ci că este o o competiție, o întrecere între două culturi. Spectacolul s-a bucurat de niște condiții cu totul speciale. Cu o lună de zile înainte, trupa comediei franceze venise la București într-un mic turneu. Actorii sosiți în timpul prânzului au avut seara liberă și au dorit să vadă un spectacol. Întâmplarea a făcut că în seara aceea au văzut rinocerii de Eugen Ionescu la teatru de comedie. Ei s-au dus la Paris și au făcut atmosfera acestui spectacol, spunând colegilor lor, când vor veni românii la Paris, să nu cumva să ratați ocazia, sunt extraordinari. Această atmosferă pe care au făcut-o francezii au determinat sala din seara respectivă să fie plină în proporție de 80% de cei mai renumiți actori ai Parisului care au venit să ne vadă și care, conform Cronicarilor remi ne-au făcut la sfârșit un veritabil triumf. În năvala pe care au dat-o pe scenă, s-a stricurat și un om care a stat ascuns într-o Era Eugen Ionescu care, nefiind în vremea aceea în relații prea bune cu statul român, N-a vrut să se știe că e în sală Dar n-a putut rezista La final a venit, ne am îmbrățișat Și mi-a spus un lucru care a rămas săpat în memoria mea Dragă Lucian, datorită vouă Mi-am dat seama de dimensiunile piesei mele Acest lucru a fost cea mai frumoasă medaglie che amprimito. primito.